Касандра багато чого навчилася від них. Зокрема, теорії кохання, якщо така існує. Вміння витончено і екстравагантно вдягатися, щоб підкреслити власну неповторність. Вміння відчувати життя на смак і щохвилини отримувати від нього задоволення. Цицилія виводила її щоночі у трояндовий сад і навчала робити сукні з пелюсток квітів, дотримуватися трояндової дієти, що і зумовило, можливо, незрівнянну вроду дівчини і її пристрасть до цих рослин. Навчила танцювати танець метеликів, які вони і виконували ритуально першого числа кожного місяця – кружляючи вулицями містечка і ловлячи вигуки, оплески та погляди мешканців. Наркіз подарував їй уміння заглиблюватись у себе і виробляти там усе, що заманеться. Літати, розмовляти з тваринами та рибами, самі ставати блискучою рибиною і плести за течією, відчуваючи лоскотання води. Якось під час одного сеансу Касандра зустріла Леона, свого татка. Він знову був кремезним і чорнявим. Усміхнувшись до неї, він прогремів гарячим і густим голосом. Хочеш секрет? Чоловік твоєї доньки буде таким, як я, і називатиметься Леоном. А мамусі перекажи, що сюрприз не може її дочекатися, щось дуже вона забарилася. Коли Касандра повернулася, вона знайшла у своєму волосі кілька рожевих стократок і віднесла їх мамі. Тільки тепер Касандра помітила яка вже старенька і знесилена зимеслава. Таж. Безмірно зрадівши звісці від коханого, поцілувала квіточки і заплела собі в коси. Нетерпеливець, промовила вона з усмішкою. а Завжди він кудись поспішає і преться поперед батька в пекло. Адже знаєш, його батько ще живий. Але Касандра не слухала маминих слів. Вона замислилася над тим, що батько сказав про її доньку. Отже, вона так само народить дівчинку. Як же це мило! Закохували Кассандра Касандра двічі. Уперше це був набагато старший за неї чоловік. Він називався Лавром і був священиком полюбляв приходити щодня до Зимислави, щоб випити гарячого шоколаду на ганку і послухати туркотання Цицилії та Наркіса. Лавр мав теплі блакитні очі і був страшенно добрим та погідним. Він так приязно всміхався і так мило говорив щось своїм тихим радісним голосом, що Касандра мало не задихалася від ніжності, яка охоплювала її. Вперше, вона не розповіла про те, що відчувала, ані мамі, ані закоханим стареньким. Уперше Касандра дивилася на світ як на місце, в якому вона хотіла тільки те й робити, що заглядати в сині очі священника і слухати його голос. Тоді Касандра написала листа. Вельмишановний та дивовижно прекрасний Отче Лавре. Прошу вас прочитати уважно цього переповненого ніжністю та небувалими почуттями листа, а також з'їсти трояндового пляцка, якого знайдете поруч. А пишу я тому, що хочу попросити про величезну послугу, дрібну, зрештою, для вас, але просто велетенську, за важливістю для мене, для мого життя. Я не можу витримати жодної миті без того, щоб не бачити вас біля себе, не відчувати запаху ладану, яким ви так неперевершено пахнете, не слухати молитов, які ви так ревно проказуєте, не бачити ваших легідних очей, звернених до неба.